Капіталісти кажуть, що їхня система приватної власності, вільної конкуренції, особистої творчої ініціативи є найкращий спосіб зробити людей багатими, здоровими, щасливими. Добре, ми, комуністи, кажемо, що наша система, система націоналізованої власності, дирижизму, планування є та система, яка найкраще може забезпечити людям багатство і щастя. Прекрасно. Одначе знаходяться, як вам відомо, на Заході люди, які нам, комуністам, закидають, що у нас теж капіталізм тільки не приватний, а державний, що є у нас експлуатація трудящих, що є робітнича надвартість, соціальна нерівність і так далі, а тому і в нас є таке саме зло, яке в приватному капіталізмі. Більшість таких критиків нашого ладу на цій критиці зупиняються і не роблять ніяких висновків з неї. Стукнулись, мовляв, дві форми капіталізму і мають силою зброї вирішити, яка переможе і запанує над світом, себто тою самою війною або самогубством людства. Особливо такого погляду тримаються люди, які звуть себе соціалістами. Вони ніяких пропозицій не роблять, ніякого шукання не виявляють, вони ждуть, хто переможе. Щоб з тим переможцем будувати свій соціалізм. Але є ще інша течія серед наших критиків, яка шукає, яка пропонує результат свого шукання, свою соціально-політичну концепцію і свої розв'язання світового конфлікту. Вона ставить питання інакше, ніж інші течії соціалізму. Вона запитує, в чому власне зло капіталізму, чи то приватного, чи державного. Через що соціалісти всіх часів прагнули і прагнуть знищити цю систему людського господарства? Очевидно, через зло соціальної нерівності, панування класу над класом, людини над людиною, експлуатації, насильства. А через що ж це панування? Через інститут приватної власності. Все зло в інституті приватної власності. Треба знищити приватну власність і зло зникне, так кажуть вони. А ти як? вистрибнув голос з боку, дехто засміявся. Я поки що не про себе говорю, а про наших критиків. Так от ця інша течія цих критиків запитує. А чи правда, що зло полягає якраз у приватній власності? У, зачули зразу кілька вигуків. От такої! браво! Ти швидко ступаєш. Дев'ятий. Все так само посміхнувся і заспокійливо підняв перед собою долоню. Почекайте, товариші, не спішіть. Як я ступаю, про це я скажу далі, а тепер дозвольте мені викласти, що кажуть інші. Отже, ті інші, запитуючи так, Замість відповіді запитують далі, а хіба при знищенні приватної власності на засоби продукції немає експлуатації, нерівності, поневолення одних людей іншими, насильства, гніту? І наводять досить кричущі приклади. А хіба ради власності, кажуть, вони далі робились і робляться війни між людьми? А не радить тієї експлуатації одних груп людей іншими групами цілих народів іншими народами? За пустелі не воюють, за Арктику, хоч вона і має багатство, ще не зачинають він. Почекай, хутко почнуть. Ну так, але тільки тоді, коли туди напхають робочої сили, яка могла б витягати своїми руками з надрі її багатство і давати їх переможцям. Без робочої сили ніяка власність, хоч би і найбагатше, нічого не варта. Колонії європейців в Африці чи Азії тільки темі цінні, що там є робоча сила, яка використовує для них продукти країни. А яка ж то робоча сила? Вільна, незалежна, добровільна? Ні. Це залежна, невільна, вимушена сила. Отут, кажеться, течія шукачів основна причина зла сучасного людства. Не в інституті власності, а в примусовій невільній праці одних людей на користь інших. Знищить примусову працю, і сама собою зникне приватна чи державна власність. А яка є така праця на землі? Така є, кажуть вони, наймана праця. Тут є, кажуть вони, корінь панування людини над людиною і народів над народами. Тут є корінь і капіталізму, і колоніалізму, і імперіалізму, а тим самим і війни. Коли ви хочете знищити війну, кажуть вони, знищить інститут найманої праці». Це єдиний спосіб розв'язати світовий конфлікт.